А вранці, коли копачі знову взялися до справи, приїхав дід Коцюба. Він три дні був у Києві в родичів. «Ова! Що це, Петре, в тебе таке робиться? А то мне бомбосховище копаєте чи що?» Здивовано спитав він. «Та!» – почухав потилицю Петро Васильович. «Скарб шукаємо! Діда Стефана! Виявляється, ясно!» Перебив його дід Коцюба і рішуче махнув рукою. «Закидайте яму! Нема там нічого! Викопали давно, ще у війну!» «Як? Хто? Матка Боска!» – розпачливо притисла руки до грудей габка. «Батько твій, друзяка мій Василь!» Дід Коцюба зітхнув. У сорок четвертому влітку приїхали ми з ним після поранення на поправку в село. І тут саме і відшукав його лист з Америки якому написано було про той скарб. Ти саме у Германії тоді був. Звідки міг про це знати? А ми з батьком знову на фронт. Так він і загинув, не побачившися з тобою. А ви, ви чого ж мені нічого не розказали? Чого? – вигукнув Петро Васильович. Не хотів він, щоб ти знав, – зітхнув дід Цюба. Соромно йому було за свого батька. Душу йому пекли ті гроші. Всі до копійки віддав державі для фронту і просив, щоб нікому. Ну, не хотів він, щоб ти навіть знав, що є в тебе в Америці, дід. То що, дід Стефан забув про той свій лист чи що? Не розумію. Може тому, що батько не хотів писати дідові, а просив, щоб одіслали того листа назад, в Америку, і написали, що село було партизанське, і жителів фашисти розстріляли. Дід, мабуть, вирішив, що батька твого вбито, і нікого нема живого. І не боявся дід, що хтось інший прочитає листа і викопає скарб? А в тому листі так хитро було написано, що тільки батько міг розшифрувати, де закопано. Десять кроків на захід від того синку місця, де ти колись на мене плюнув, а я тобі зуба переднього вибив. Отакий орієнтир, щоб ніхто, крім Василя, не розшолопав. А чого дід взагалі листа прислав? Та захворів Сердега, боявся, що не встане, думав откупитися від керпатої сважки, а тоді вичуняв.